kesi katika mgononi mingine zipo lakini sasa la limekuwa kubwa kwa sababu alifukuzwa wafanyakazi wengi na limekuwa kubwa kwa sababu alifikie mwisho kwa hiyo naweza yenyewe ni kesi ni, ni point kwamba yenyewe limekuwa zito zaidi na limechukua muda mrefu sana bila kubu, bila kufikia mwafaka mwelekeo ukoje sasa hivi mwelekeo ni mgumu kutabiri kwa sababu gani nakwambia juu ya muda ambao umetumika juu ya swara hili mimi ni swara swala kwa mfano ukimwambia mwajiri mimi kama mkoba alikuwa mwajiri wao. Haiwezi kachukua miezi miwili anatafuta ana mkoba kama alikuwa mwajiri wake unless kama hiyo mwajiri hajui kaza anaoifanya. Lakini mi na imani kwamba watu wa Buriyankuru wako makina ndio maana wanafanya mgodi mkubwa sana duniani. Kwa hiyo habari ya kuchelewesha kuthibitisha kama ni wafanyakazi wao, wanafanya makusudi kwa sababu wanajua matokeo.